Коли встигла одвихнутися, сама не знаю. Лише коузну по краю чола обух. Оце шрам. Так і залишився, щоб нагадувати. Умій прощати. Умій змінити гнів на ласку, жінко. Це твоя зброя. Прощати. А як мені жити, коли Миколі і прощати нічого? Чи може йому все життя потрібна мама, а не дружина? Нічого ти, Людмила, не зрозуміла. І річ не у тому, що не можеш, а біда в тому, що не хочеш. Тутечки я вже безпорадна, і влади у мене, як уже брака. Постарієш, згадаєш мене, і дай Боже, щоб заплакала, згадавши стару. Мировичку. На тому моє казання і скінчилося. Так і знала. І з святим Миколаєм живу. Змія-гріховодниця. З нього іконки писати на дошку пошани. А мені шлею сімейну тягнути. Та хай! Спасибі, що сказали усе, що думаєте, мамо. Як знаєш, дочко, як знаєш. «А ти, вітрогоне Григорію, після сорока днів татових, щоби женився мені. Інакше знати тебе не буду. І помру з каменем на душі». «Та я ж стараюся, мамо», – лукаво зиркнув Григорій. «П'ятнадцять років, як з армії прийшов, стараюся. Аж мені перед людьми встидно. Стількох людських дочок збаламутив, а може і судьбу їм перевів». Хіба були заяви чи скарги, мамо? Усі мої наречені спокійно повиходили заміж. Жодного скандалу чи претензій. Живуть, розмножуються по гніздах, вітаються зі мною на вулиці, знайомлять мене зі своїми чоловіками. Мовчав би вже, Баламуте. Бо я твої патли циганські проріджу за усіх, кого привозив у городище, на огляди, не за всіх. Уже мамо і моє змололося. Чи то раз я від тебе чула, блудливий мірошнику? Федір ураз тріпнувся, щось показує матері на мегах. Ніхто, крім Марії, не звернув на нього уваги. А вона зрозуміла, ледь помітно хитнула головою молодець Федори, що помітив ту дівчину в лісі. А чого ж вона не туточки зараз? Чого не покликав до родини? Боїся, що її цю покинеш, чи заміж за іншого віддаси? Ей, мамо, цього разу не віддам, бо сам ледве вихопив її в іншого. Добре, що не приїхала. При ній ми би так не поговорили. Поговорили б про тебе, пройди світа. Вона б узнала від мене більше, як сам їй скажеш. Білява така, з довгими кісьми? Уже Людмила вам наклепала. Приснилася мені. Наче ми ховаємо тата, а вона стоїть у лісі за цвинтарем під сосною. Стоїть бідне, чуже, і очей з тебе не зводить. Ти хоч того вартий. Її видніше, мамо, Гляди мені, Грицю, Якщо і цюю зобидеш, Нема тобі місця в моєму серці. Дарочку бережіть, Долі її щербата, Нікого крім вас у неї нема, На світ вона не взлиться І помочі у вас не проситиме. Мусите самі прийти і подати їй руку, як мене не стане, діти мої, говоріть до Федора. Забудьте, що він не чує вас. Говоріть, і він відповість. Усе. Розділіть між собою ці Сашкові гроші, беріть кому скільки треба, та давайте ще раз пом'янемо душечку татову. І відпочивайте, бо завтра вам до міста». Марія відсунула пачку грошей на середину столу, припалила нову свічку і не лила всім по чарці. Мамо, ви ж знаєте, що своїм грошам не вмію ради дати, а ви ще чужі мені пропонуєте. Хай люда Миколі костюма купить, сказала Дарочка. У мене діти і Степан одягнені. А я до весілля ще після армії як приготувався, то так всі п'ятнадцять літ і готовий. На дві обручки пляшку шампанського вистачить. У Миколи і у сім'ї, діти, мені не треба молицювати трусну чубом Григорій. Федір самого початку склав наухрест руки і тримає їх біля обличчя. Мені не треба нічого. То що? Тільки ми з Миколою залишилися? «Ми теж не візьмемо», – откинулася на спинку крісла Людмила. «Людмило, таки не бери. Обійдемося своїми», – утішив Микола. «До 1 травня дадуть мені премію. У Рибколгоспі на ремонті сейнерів заробив кілька сотень. Усе тобі віддам. Тільки не бери цих грошей, Людочко». Тепер пишні весілля вийшли з моди. «Щось Романові батьки дадуть, зробимо тиху вечірку. І хай собі живуть». А костюм – хімчистка візьме. А я не беру. Ми ж таки не жебраки, але не найбагатші. Людмила поправила плаття на грудях і війнувши чорним велюром вийшла на двір. А може справді ми, мировичі, несправедливі? Вимагаємо від неї того, чого в неї нема, бо воно їй не потрібне покичи її, дарочко, і будемо лягати спати. Такий день пережили. Марія дивиться на свічку, на миготливий її вогник, дивиться, аж поки свічка не згасла. З-подвір'я видно, як заворушилися у великій кімнаті, де були поминки жіночі постаті. Неудовзі гасне електричне світло, а натомість знову загорілася свічка. На лавчині біля воріт мировичів сидять троє. Спалахує сірник, розгорається у жменях. Григорій прикурює, висвітлюється обличчя Миколи, який сидить з краю. Федір сидить між двома старшими братами, радісно відчуваючи тепло їхніх пліч. На Грицької порипує шкір'яна курточка. Зблискують від вогника сигарети замки блискавки. Мне у руках шматок кореня з батькової могили Федір і у темряві ночі намагається розгледіти обличчя братів чи бува не говорять зараз між собою